Було вимущено ошатні доріжки, розбито клумби, навіть встановлено кіоски, а разом з тим постали й символи нової влади. 1935 року на площі першого президента Польщі Габріеля Нарутовича так тепер називався колишній майдан парадний, в оточенні унікальних пірамідальних дубів, рідкісних на волинських теренах, сріблястих ялин та багатолітніх хлиб з'явився пам'ятник Юзефу Пілсуцькому якому, втім, суджено було простояти тут всього чотири роки. У першу погожу липневу неділю після богослужінь у храмах з публічного саду полинули закличні мелодії театрального оркестру. А невдовзі розпочався концерт. Актори співали пісні з українських хвоста, ані, напевно, ще із Мірандоліни Карла Гільдоні і Тартюфа Мольєра нових постановок, що недавно з'явилися в репертуарі театру. Дана, як рибка у воді, почувалася серед народних пісень. Такої кількості шанувальників Дана ще ніколи не бачила. Як добре думала, що пан Перний обрав для концерту Міський сад, бо стільки людей не вмістила б в жодна зала. Здавалося, що мало не все місто заповнило і площу на Тутовича, і територію саду. Чимало людей стояли навіть за його аркою, на прилеглих вулицях. Дана сама не могла збагнути, чому, яким чином її погляд вихопив з такої маси різношерстної публіки саме цю жінку в синій у білий горошок блузці і вишуканому білому капелюшку з букетиком синіх квітів. Може тому, що під час даненого виступу вона почала вперто пробиватися через натовп до сцени і вже цим привернула до себе увагу наближалася, поквапливо розштовхуючи людей, і при цьому не відривала погляду від Дани. У її розширених очах було щось таке, ніби жінка не могла повірити в Дани існування, ніби перед нею не дівчина, а свята, що раптом зійшла з ікони. Дана ледь не збилася під час співу, хоч знала пісню з дитинства. Ця жінка ніби гіпнотизувала її своїм дивним поглядом, і водночас трохи лякала. На якусь мить здалося, що десь вона бачила цю елегантну пані. Але де і коли? Тільки Дана зійшла зі сцени і оперилась позад неї об стобур розлогою липи, а жінка вже перед нею. «Олесю!» Вона ніби не крикнула, а видихнула це слово. Але якось так тошно, печально і здивовано, ніби зойкнула, зраділа і сплакнула водночас. в очах зблиснули сльози але сльози радості чи відчаю Дані важко було збагнути. Олесю, дівчинко моя, а я зразу сама собі повірити не могла. якраз раз вийшла із собору і почула твій голос. Ну хіба ж би я не впізнала твій голос? Але все одно мучив сумнів, Поки добралась до тебе, душа перетліла, серце тисячу разів зупинилось. Але це таки ти, ти, Олесю. Дана відсохнулася, відійшла вбік. «Що все це значить? Як це розуміти, оленятко? Ти не хочеш бачити рідну маму? Але чому?» У великих світлокарах з горіховими іскринками в очах жінки знову заприніли сльози. «Чому? Чому? Чим я тебе образила, донечко?» «Дуже перепрошую, але пані помиляється. Ви мене з кимось сплутали, я не Олеся». Дана відсупила липу. але жінка не відставала, рушила слідом. І чого вона до неї причепилася, божевільна? Якась Олеся, якась оленятко, що тільки не здатні вигадати, вигадати такі екзальтовані пані, а їй зараз треба з оркестром виступати? Господи, що ти говориш, як ти так можеш, що він з тобою зробив, що він зробив з моєю дитиною? Жінка заплакала, кинулась до Дани, вперто намагалась обняти її. Але Дана знову ухилилась і безпорадно оглянулася. «Що ж її робити? Хтось же має забрати цю жінку, що явно не при своєму розумі?» На них почали оглядатися. За сцени наблизились двоє поліціянтів. Ними, виявляється, був оточений весь сад. Микола, певний, попереджав про те, що концерт проходитиме під недремним оком поліції, бо дозвіл дозволу, але влада має бути насторожі». Мало що може втягти цей невельми надійний український театр та ще й при такому великому скупченні народу. Жінка, вгледівши поліціянтів, чомусь раптом злякалась, затремтіла, запанікувала, відсахнулась від Дани, Здалось навіть, що зібралась тікати. так і справді побігла. Але поці... поліціянт охопив її за руку. «Пані, то є ваша цурка? «Цо таке вона втяла? «Цо пані так верескує?» Грізно глянув на обох страж порядку. Я не знаю цієї жінки. Вона обізналась, що з кимось мене сплутала, стенула плечи Мадана. Жінка пронизала її повними сліз очима, але нічого не сказала. Хапнула ротом повітря і раптом почала падати. Лікаря, крикнув хтось з артистів, які стояли за сценою, чекаючи на свій вихід, у пані, вочевидь, сонячний удар. Он як спекотно, а тут стільки людей, така задуха. Поліцейський неквапно взяв металеву баклашку, причеплену до його форменого паска, лейнув з неї на бліде обличчя жінки. Вона відкрила очі, але нічого не говорила, тільки водила безтямним поглядом по людях, які стояли навколо, ніби когось шукала.